Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'ah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 Wa al umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finna Ikhwan filah rahimani wa rahimakumullah Kita teruskan kembali Kajian kitab Iktikad a'immati alil hadith Akidah para imam alil hadith Yang ditulis oleh Al-imam Abu Bakar al-Ismaili Rahimallahu ta'ala Sekarang kita sampai pada bab Al-Kaul fil Asma wa Sifat pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Eh sebetulnya sudah kita lalui pada penjelasan al-Iman Billah iman kepada Allah Subhanahu Wataala. Namun di sini beliau lebih sedikit memperinci dan Insyaallah kita juga akan sedikit memperinci masalah Tauhid Asma wa Sifat tersebut. Al-Imam Abu Bakr al-Ismaili berkata Waya taqidun An-Allah ta'ala Med'un bi'asma'il husna Wa mausufun Bisifatihi alati sama. Para imam-imam Alil Hadis meyakini Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu memiliki Nama-nama Yang sangat amat Mulia Wa mausufun bisifatihi alati sama. Dan Dia Allah Swt disifati dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan bagi dirinya. Wawasafabihanafsahu yang Dia mensifati dirinya dengannya. Wawasafahubihah Nabi Yuhu Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Swt mensifati dan Nabi Sallam mensifati Allah Swt dengan sifat-sifat tersebut. Ini yang sudah kita pernah sampaikan dalam definisi Tauhid Asma Wa Sifat, yaitu kita wajib menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Nabi Nya S.A.W di dalam Sunnahnya, hadisnya yang sahih, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagi sifat Allah tersebut. Tanpa menyerewengkan dari makna yang sebenarnya Atau tanpa menta'wil Dan tidak menafikan Sama sekali nama dan sifat Allah tersebut Itu adalah definisi Tauhid asma wa sifat Menurut al-sunnah wal-jamaah Ikhwanifillah Rahimahni wa rahmatullah Pada kesempatan ini ingin ya, kita Bacakan sedikit ya, Tentang keutamaan Belajar Tauhid asma wa sifat dan sekaligus tentang kaidah-kaidah dalam memahami tauhid wa sifat yaitu eh, talking tentang tauhid asma wa sifat. Ini saya akan nukilkan eh, secara global dari kitab yang sangat amat eh, bagus sekali yang berjudul Al-Qawaid wa Dawaabit As-Salafiyah fi Asma'i wa Sifat Rabbil Bariyah. Kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan eh salafiyah dalam tauhid asma was sifat ya. Kitab ini dikarang oleh seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Islam Madinah yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Shadiq An-Najjar. Ya, kalau mungkin sekarang doktor ya An-Najjar dan kitab ini diberikan rekomendasi oleh Asy-Syeikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan juga Asy-Syeikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Ya, kitab ini sangat bagus dalam bab kaidah-kaidah memahami tauhid asma wa sifat. Namun sebelumnya ingin kita sampaikan di sini ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimullah taala tentang keutamaan tauhid asma wa sifat. Beliau mengatakan wahadal qismu minal akhbar asrafu anwa'il khabar. Bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat itu merupakan semulia mulia ayat-ayat dan hadis, hadis tentang kabar berita wal imanu bihi aslul iman bima ajahu bahwasanya iman kepada nama-nama sifat Allah merupakan pondasinya iman ya wastimul qur'ani wal kutub ilahiyyah 'ala aktsar min istimaliha 'ala ma Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu lebih banyak eh, kandungannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ya. hampir kita dapati setiap ayat itu pasti ada penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba antum baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir, pasti antum dapati nama Allah Subhanahu wa atau sifat Allah Subhanahu wa Bismillahirrahmanirrahim jelas, ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayah, alhamdulillahirabbil alamin. Adalah nama Allah. Rabbil alamin. Alhamdulillah Allah. Ayah. Malik Yawmid Malik nama-Nya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada engkau ya Allah, disebut nama Allah sebab atau disebut ya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas eh, siratal mustaqim, meminta kepada Allah. Ayah. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, serata lagi an'am taalehin. Semuanya ada penyebutan ya, Allah سبحانه وتعالى. Entah namanya, sifatnya, perbuatan Allah سبحانه وتعالى. Ya. Bahkan sudah kita sampaikan ayat yang paling mulia di dalam Al Quran, yaitu ayat apa? Ayatul Qursi. Ya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubaid bin Kaab pernah ditanya oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Ayuh ayat yang kita bila Ayat apa yang termulia dalam Al Quran? Bila menjawab pertama kali Allah wa Rasul wa alam Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui sampai beberapa kali Rasul mengulang pertanyaan tersebut kemudian sang sahabat yang bernama Ubi bin Ka'ab menjawab ayatul kursi ayat kursi, kemudian Rasul mengatakan liyani kali inmu abal mundir selamat atas inmi yang kau miliki wahai abal mundir, kunyanya Ubi bin Ka'ab radulatul anhu ini kata para ulama mengapa ayat kursi, ayat yang paling mulia karena ayat kursi kandungannya berkaitan dengan Nama Allah, zat Allah, sifat Allah Ataupun perbuatan-perbuatan -perbuat Allah SWT Ayat yang paling mulia, hadis yang paling mulia, ilmu yang paling mulia Ilmu yang berkaitan dengan Tauhid asma dan sifat Allah SWT Maka kalau kita sudah mengetahui hal seperti ini Kalau kita rajin belajar masalah sholat, masalah zakat, puasa, masalah fiqh Maka lebih dari itu wajib untuk kita apa? Lebih antusias, bersemangat mempelajari Tauhid. Asma dan asifat, kah itu merupakan asraful ulum, semulia-mulia ilmu. Yang juga hal ini disampaikan oleh Al Imam Ibnu Abil Is al Hanafi dalam syarah kitab Al Akhira Tahwiyah di awal-awal kitab tersebut beliau mengatakan, fa innahul lama ilmu usuluddin din ulum, besar ilmi, besar fir maalum. Bahwasanya ketika Ilmu tentang usul dini akidah itu adalah semula mulianya ilmu, karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fainnahu lahayata walainama walatumaknina ta'ilqulub illa bi anta rifrobaha wa fatiroha wa ma'budaha bi asmahi wa sifatihi. Kemudian kata beliau, kata alimam ibn Abil Is al Hanafi rahimahullah. Sesungguhnya tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kenikmatan dan ketenangan dalam hati manusia. Sampai hati tersebut mengenal robnya, mengenal penciptanya, mengenal sesembahannya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Di sini juga demikian, Al-Imam Nukaim Rahimullah mengatakan bahwasannya khabar, khabar atau khabar tentang Nama dan sifat Allah itu semula-mulianya kabar berita. وَتَنَوُدِّلَا biha عَلَىٰ subuti مُخْبِرِهِ أَعْضَمْ مِنْ تَنَوُئِهَا فِي غَرِهِ Eh bahawasannya penjelasan tawhid asma' wa sifat itu lebih menunjukkan tentang Allah SWT dibandingkan semua kabar-kabar berita yang lainnya. Wadalekali syarofi muta'alikhihi wa al-domati wasyidatil-hajajilah ma'rifatihi. Yang demikian itu karena kemuliaan Allah سبحانه و تعالى dan keagungannya dan karena kebutuhan tentang tauhid asma wa sifat ini ini sangat amat ayat luar biasa. Artinya manusia lebih butuh kepada ayat mengenal Allah سبحانه و تعالى dibandingkan dia ayat butuh kepada makan dan minumannya. Dia selalu butuh kepada Allah. Setiap apa, hembusan nafasnya eh, Kalau kita butuh makan, minum Hanya beberapa kali saja sehari Namun kita butuh kepada Allah Setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita Walatakilni ila nafsi Tarfata'in Ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku Kepada diriku eh, ya, Meskipun hanya apa, sekejap mata Artinya kita selalu butuh kepada Allah setiap detiknya, setiap hembusan Nafas kita, setiap Tenyutan nadi, nadi kita Waknat ila tahsili ma'rifati asar wa ashal wa abyan min gerih mengenal Allah lewat nama dan sifatnya itu sekali lagi lebih dibutuhkan lebih diwajibkan dan itu lebih mudah dan penjelasannya sangat amat terang benderang daripada yang lainnya ini dalam kitab beliau aswaik al mursalah. Di sini sekali lagi sudah kita ketahui tentang eh, keutamaan belajar Tauhid Asma Wasifat. Ya. Sebetulnya pelajaran ini butuh tahunan ya untuk kita pelajari. Eh banyak buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang Tauhid Asma Wasifat. Eh, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang pertengahan. Eh di sini eh, buku ini pertengahan. Ini pun kalau kita ajarkan mungkin bisa ya 4 tahunan mungkin atau tiga tahunan ya karena memang butuh betul-betul pemahaman yang benar karena ini berkaitan dengan al khaliq subhanahu wa taala zat yang kita ibadahi namun mala yudrakullai taraf yudra apa yang tidak bisa digapai keseluruhannya tidak bisa ya, tidak mesti kita tinggalkan semuanya ya, kita ambil fattakallaha masataton ya di sini kita hanya Ayat secara global mempelajari tentang kaidah-kaidah. Ini kita baca kesimpulan saya dari buku ini. Ia. Beliau membawakan beberapa kaidah. Yang pertama kaidah yang pertama, yang tu mungkin saya tulis. Ujubu marifatillah wa asma'i wa wasifati bismaklabil akal. Kaidah yang pertama wajib mengenal Allah nama-nama dan sifatnya lewat jalil Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan lewat akal semata. Ini sudah kita sampaikan masalah tauhid asma wa sifat. ini masalah halal ghaib. Ya, kita yak tahu Allah punya nama Ar-Rahman. Kita yak tahu nama Allah ya Al-Aziz, nama Allah Al-Malikul Quddus As-Salam tanpa apa? lewat jalil asma wahyu Allah SWT wa taala. Sebagaimana kita tidak tahu di sana ada surga ada neraka di sana ada adab kubur nikmat kubur di sana ada hari timbangan amal perbuatan yang mulia tidak tidak ketahu semuanya kecuali lewat wahyu Allah swt wa orang beriman yuk minunabil gaib e di antara halal gaib yaitu nama nama dan sifat Allah swt kita tidak tahu Allah punya sifat al wajah Allah punya sifat tangan Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat turun, eh, dan lain sebagainya. Kecuali lewat wahyu, lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akal hanya ikut mendukung apa yang telah disampaikan, ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Eh, bukan berarti kita menanggalkan akal tidak. Eh, ya, makanya dalam Islam ada dalil nafal Al-Quran dan Sunnah dan ada dalil akal. Akal eh belakangan. Setelah Al-Quran dan Sunnah, akal baru apa? Sebagai sampingan saja, pendukung saja. ya Bukan sebaliknya, sebagaimana kelompok Al-Bit'ah. Akal didaulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini ajaran yang keliru, ajaran yang sesat, ajaran yang batil. Ya ayuhalladina amanu, la tuqadimu baina yadaylai wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendaulukan. Ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasulullah SAW. Nanti Allah mengatakan wa yebka wa jurabi jalali wal ikrah, kalau wajah kita wajib mengatakan Allah punya wajah. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak punya wajah, kita tolak ucapan tersebut. Ya, sekali lagi, kaidah yang pertama wajibnya memahami tauhid asma ya, wa sifat lewat dalil al-Quran dan Sunnah Rasulullah walihi wasalam. Apalagi Islam sudah sempurna. Ya, Islam sudah sempurna. Karena Allah telah berfirman. Al-Yawm yaum akmatulakum dinakum. Padari ini telah kesempurna akan bagi kalian agama kalian. Kalau masalah buang hajat saja. Islam sudah menjelaskan dengan terang beneran. Dengan perincian yang sangat luar biasa. Kaki mana yang dijaulukan ketika masuk. Apa doanya. Ketika di dalam tidak boleh menghadap kiblat Ketika Qadul Hajah. Ketika keluar dari. Saya kalau mandi, kaki kiri dulu yang dijauhkan, kemudian baca doa Al Quran, luar biasa. Makan, itu ada tata caranya, ada adab-adabnya, semuanya diajarkan Islam. Apalagi yang berkaitan dengan zat yang paling mulia tentang dirinya, maka lebih utama Al Quran dan Sunnah menjelaskan dengan terang benderang. sebagaimana kata Imam Ibn Khaim Tadi? Bakal isi Al Quran. Itu ya berkaitan dengan tauhid semuanya. Eh, Dia nanti tauhid asma, wasifat. Eh, dari awal ayat sampai akhir ayat eh, tidak pernah lepas daripada tauhid asma wa sifat. Bahkan masalah hukum-hukum dalam Islam. Ya, masalah misalnya eh, potong tangan bagi pencuri. Wasari ku wasari kotu faktau idiyahuma jazaan bimakasa banaqalamin Allah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangan mereka. Ya, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhirnya dengan apa? Tauhid asma sifat. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan ini kata para ulama, bukan begitu saja Allah taruh nama dan sifatnya dalam ayat tersebut. Ada ayat hikmahnya, ada keterkaitannya. Makanya dalam ya, dikisahkan oleh para ulama, suatu saat ada seseorang dia mungkin lagi eh apa namanya? murajaah hafalan. Eh hafalannya surat Al-Maidah. Eh enggak tahu kita sampai surat mana. Ya, eh, ada orang dia ini lagi baca lewat hafalannya. Wasariqatu wasariqatu fa ta'idya huma jazaan bima kasaba ya kalimatullah. Wallahu ghafurur Ada seorang Arab badui yang dia fasih bahasa Arab, dia tahu ayat eh, tentang Eh rahsia keindahan Al-Quran, ya eh, ucapan Allah terutama eh dalam ayat-ayat tersebut adalah ucapan yang penuh dengan sastra. Eh kata orang Arab bayi tersebut tidak benar hafalanmu ini. Mungkin orang Arab bayi tersebut tidak apal, cuma enggak pas itu ayat tersebut diulangi lagi oleh orang tersebut. Wasariku wasari katu faktau adi al-majazan bimakasa barah makinalloh wallohu a'luhu rajim tetap dikatakan salah ucapanmu tadi. Kenapa yang benar wallahu azizun hakim? Kata Pak ulama, kenapa orang Arab bait tadi itu tau kesalahan orang tersebut? Karena enggak cocok ayat tersebut dengan akhirnya. Eh kalau dikatakan laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya eh, sebagai balasan dari Allah dan eh kalau menurut ucapan tadi yang pertama tadi orang yang menghafal hadis, wallahu ghafur rahim, Allah maafkan pelakunya penyayang, Berarti enggak jadi dipotong, berarti apa? Dimaafkan, enggak cocok, enggak connect. Ya, antara awal dengan akhir ayat tersebut Yang tepat Dalam soal Maidah tersebut Wallahu azizun hakim Allah maha perkasa Artinya orang yang berbuat kriminal tadi Wajib diberikan sanksi. Kan Allah aziz maha perkasa Namun meskipun Allah maha perkasa Allah tidak dolim Allah hakim Allah maha, ba, maha bijaksana Keperkasaan Allah tidak mendolimi ya, Kebijaksanaan Allah tidak ya, menunjukkan akan Kelemahan Allah, namun Allah apa? Aziz, ini sekali lagi Ayat-ayat tentang Eh hukum-hukum Allah Banyak juga apa? Di akhir dengan Tauhid asma' wa sifat, makanya sekali lagi Inilah, eh keutamaan kedudukan Tauhid asma' wa sifat, atau ilmu berkaitan Dengan asma' dan sifat Allah S.W.T, Bahwasanya Hampir ayat-ayat Al-Quran, itu dipenuhi Dengan Tauhid asma' Wa sifat, seperti tadi dalam Surat Al-Fatihah Intinya sekali lagi tadi bawasanya mengetahui nama dan sifat Allah harus lewat dalil, ya, tidak boleh apa? Hanya akal-akalan semata. Kaidah yang kedua, layutaja wasul Quran wal hadis fi babil asma wa sifat. Tidak boleh melampaui, melangkahi al-Quran dan hadis dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah سبحانه و تعالى ini eh pada kanan takkid bagi kaidah pertama tadi eh tidak boleh melampaui atau melangkahi Al-Qur'an dan Sunnah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Artinya apa? Yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak boleh kita menetapkannya. Contoh adalah masalah nama. Tidak boleh kita memberi nama anak kita Abdul Rashid. Ya, dan ini banyak sekali terjadi Orang dinamai anaknya dengan Abdur Rashid. Padahal Ar-Rashid bukan nama Allah SWT. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Baik dari Al-Quran atau hadis yang yang sahih. Ya. Ar-Rashid bukan nama Allah SWT. Maka tidak boleh memberikan nama anak Abdur Rashid. Ya. Kalau memberikan nama Ar-Rashid saja tidak ada masalah. Cuma Abdur Rashid menyadarkan seolah-olah Ar-Rashid sebagai nama Allah. Ini tidak benar. Kenapa? Kenapa? Tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh demikian pula sifat-sifat Allah. Eh tidak boleh kita apa melampaui Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya menetapkan apa yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana ibadah. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah apapun kecuali dengan dalil Al-Quran maupun Hadis Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Eh apalagi dalam masalah Akidah, apalagi dalam masalah Tauhid Asma Wa Sifat. Tidak boleh menetapkan ayat apapun dari nama dan sifat kecuali yang telah Allah tetapkan bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya definisi tadi yang kita sampaikan itu yang paling utama. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam karena memang ya, seperti tadi dikatakan nama dan sifat Allah tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu ilahi, wahyu dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga, Asma Allahhi wa sifatuhu tasbut bi khabari ahad Nama dan sifat Allah itu bisa ditetapkan meskipun lewat hadis ahad. Ini sudah kita sampaikan, inilah salah satu perbedaan antara al-sunnah wal jamaah dengan eh, sebagian kelompok-kelompok sesat, eh seperti kelompok disebut tahrir yang mereka mengatakan Ya, kita hanya menetapkan akidah kalau hadisnya mutawatir. Eh, secara gelambang, mutawatir itu yang eh, banyak, perawih-perawihnya, periwayatannya banyak. Kalau hadis ahad tidak banyak. Eh, mungkin satu, dua, tiga. Eh, ya, tidak sampai kebanyakan derajat, mutawatir. Eh, para ulama al-suna wal-jamaah membagi hadis menjadi hadis mutawatir, dan hadis ahad, sekedar untuk diketahui saja. Bukan untuk dibedakan, kalau mutawatir Bisa dipegang dalam Masalah akidah, kalau ahadis ahad Tidak boleh dipegang dalam akidah Ini adalah pembagian yang sesat Tidak ada ulama, ahlusna wal jamaah Seperti Imam Abu Hanifa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Tidak pernah membagi Dalam masalah membedakan hal ini Dalam dalam masalah hujjah Dalil atau Pendalilan atau sebagai hujjah. Eh, mereka semua jawa, mengatakan Selama haris itu sahih Dari Rasulullah SAW Wajib apa diterima Makanya sudah kita sampaikan kemarin Imam Abu Qadr Ismaili rahimahullah, Mengatakan Wa qabuli manata qabihi kitabullah ta'ala Wa sahad bir An Rasulullah SAW Al-Sunnah wal-jamah Ulama-ulama il Itu menerima semua yang Dikabarkan oleh Al-Quran dan yang dikabarkan oleh hadis yang sahih. Yang penting sahih. Entah mutawatir atau hadisnya ahad. Wajib diterima. Dalam masalah apapun urusan agama ini. Baik dalam masalah akhidat, ibadah. Selama itu sahih dari Rasulullah SAW. Wajib diterima. Karena Allah mengatakan. wa Apa yang diajak ke Rasul. Ambillah semuanya. Entah derajatnya mutawatir. Entah derajatnya ahad. Yang penting sahih terasa salam wajib diterima. Ya ini adalah apa? kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam semua bidang, ayat akidah semua hadir Rasulullah wajib diterima selama sahih, baik mutawatir atau hadisnya ahad. Ini makna kaidah yang ketiga. Asma Allah wa sifatuhu tasbutu bi khabari ahad Kemudian kaidah yang keempat. Wujubu isbati nususis sifat wa ijra'iha ala zahiriha wajibnya menetapkan nas-nas sifat dan memperlakukannya sesuai dengan zahirnya eh sesuai dengan apa redaksinya tidak boleh ditakwil takwilkan ini makna yang eh sudah kita sampaikan bila takwilin bila tahrifin menetapkan tanpa mentakwil tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya Contoh misalnya ketika Allah ayat berfinman Ar Rahman al Arsyistawa Allah bersemayam di atas arsh. Lalu sudah wajah mengatakan ayat Allah bersemayam artinya Allah wartava Allah tinggi di atas arsh. Seperti tafsirnya Imam Mujahid dan Abdul Aliyah dari ulama tabiin. Bukan seperti kelompok alifitah mereka mengatakan istawa artinya istaullah Allah menguasai. Kata Ibn Qaim rahimahullah Orang-orang yang mentawil seperti ini Itu mengikuti jejaknya orang-orang Yahud Kenapa? Orang Yahudi Allah perintahkan untuk mengatakan Wa kulu hitatun Ya Allah ampunilah kami Itu arti hitatun Namun orang Yahudi Mengatakan hintah Ditambahi apa? Nun Orang-orang Al-Bidda Ketika Allah mengatakan istawa mereka mengatakan istaulah ditambah lam orang Yahudi menambah nun orang-orang albidah menambah apa lam makanya kata Imam Kaem alangkah miripnya ya lamnya alin bidah dengan nunnya orang-orang alyahud itulah kebiasaan mereka yuharifun alkalim an mawadii mereka suka apa menawilawilkan menyelewengkan dari makna yang yang sebenarnya demikian pula ketika rasul mengatakan Iyanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala Ila samai dunia Hina yabaka sulusu al alakhir. al Rabb kita turun Ke langit dunia Sepertiga malam terakhir Seraya mengatakan Man sa'alani fa'utiyah Barang siapa yang minta kepadaku Aku akan beri Man fa Barang siapa yang Minta perlindungan Aku lindungi dia Ini adalah apa? Akidah Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir timur saja malam terakhir, sepertiga malam terakhir tersebut. Nah, ya. Ini adalah apa akidah Ahlus Sunnah Jamaah? Allah turun. Namun turunnya Allah leisa kami si syekhun. Tidak sama dengan turunnya apa? Al makhluk. Ahlul Baitah mengatakan yang turun bukan zatnya Allah, yang turun adalah rahmatnya Allah. Padahal jelas, al SAW mengatakan yang zilu rob puna. dikatakan kita memperlakukan hadis tersebut sesuai dengan dohernya Allah. Al Rasulullah SAW mengatakan yang zilu rob puna. Rasulullah mengatakan tanzilu rahmatu rabina. Ini menunjukkan sekali lagi Perbedaan antara al-Sunnah dengan al-Ibada. Al Al-Sunnah jamaah mengatakan kita memperlakukan, menetapkan ayat nas-nas sesuai dengan dohernya Allah. Ya, bersemayam, kita tetapkan Allah bersemayam. Allah turun ke dalam dunia, kita tetapkan Allah turun. Sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan makhluk. Walamiya kulau kufwan, kufwan ahad. Kemudian, kaedah yang berikutnya. Dahiru, dahiru nususi sifat. Ma yatabajar ilal aqli salim. Minal ma'ani wa huwa yakhtalif. Bihasa bisyak. Wa ma'yudaf ilaihi al-kalam. Dohirnya ini masih kelanjutan kaidah yang keempat tadi. Dohirnya nas, nafsiyat itu dipahami ya langsung oleh akal yang ya sehat dari makna-makna yang ya dohir tadi. Namun dohirnya nas ya dohirnya nas itu sesuai dengan redaksi ayat ataupun hadis. Ya, bukan ya dohir itu yang dipahami oleh akal yang yang kurang sehat ya karena terkadang sebagai orang mengatakan oh zahirnya rahmat Allah yang turun tidak ya zahirnya apa sesuai dengan akal yang sehat yang ziru rabbuna kemudian dalam memahami konteks ya Al-Qur'an dan hadis tentunya butuh pemahaman yang yang benar diantaranya butuh pemahaman bahasa Arab ya tentunya bukan bahasa Arab Ya, yang tidak bisa bahasa yang sempurna seperti pasaran eh, bahasa Arab pasaran bukan. Namun bahasa Arab yang betul-betul dipahami oleh eh, ahli bahasa eh, dan itu butuh apa? Butuh pemahaman yang yang berada. Contoh, sebagian orang mengatakan Allah di mana-mana dengan dalil ayat wahwama ma'akum aina makuntum Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata mereka gohirnya kan? Eh, ya, zatnya Allah ini. Ya, kita katakan itu bukan dohirnya. Ya, mungkin secara sekilas orang yang mungkin tidak paham redaksi ayat tersebut mengatakan apa? Zatnya Allah, padahal tidak demikian. Ya, dohirnya Nas itu dipahami juga lewat redaksi ucapan, tidak se, ya, isinya, semena-mena memahami lewat eh ya, konteks satu itu saja. Contohnya ayat tadi itu surat Al Hajid ayat yang kelima. Memang kelihatannya ya Kelihatannya secara sepintas Kalau dipotong ayat itu Menunjukkan yang dimana-mana itu zatnya Allah Padahal kalau kita baca komplit Tidak demikian maknanya Makanya dikatakan koedah berikutnya yang kelima ini Dohernya Nas Itu juga dipahami lewat redaksi ucapan Karena apa? Ya untuk perhatikan ayat surat Al-Hadid Ayat yang kelima Hualadih khalaqas samawati wal arda Fisitati ayamin Suma al ars Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Ini zatnya Allah. Bersemayam di atas al-ars. Kemudian Allah mengatakan. Ya'lamu ma'yaliju fil-ardi wa ma'ya khiruju minha. Dialah Allah yang mengetahui. Ya ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Ini berbicara tentang ilmunya Allah. Sifat ilmunya Allah. Ya'lamu ma'yaliju fil-ardi. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wamayak rujuminha dan apa yang naik ke atas ada yang keluar dari atas bumi. Eh wajaklahmu, yaklah mayal jubil. Arti wamayak rujuminha, wamayan jubil sama, wamayak rujufia. Jadi awak tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kemudian Allah mengatakan wah wah maakum ainamakuntum dan dia bersama kalian dimana saja kalian berada. Ini bukan hanya Allah nampak ilmunya Allah. Karena apa? Ayat sebelumnya mengatakan tentang ilmunya Allah. Apalagi ayat tersebut ditutup Dengan firmannya Wallahu bima ta'maluna basir Dan Allah maha mengetahui Apa yang kalian apa? Barahuah ya. Makanya kalau membaca setelah komplit Jangan setengah-setengah. Sebagaimana orang ya ketika dia Mengimami sholat membaca ayat Fawailulil musallil langsung turun Ruku ya. Ini apa? ainauzubillahi nah, min dalik kecelakaan bagi orang salat semua kecelakaan imamnya juga kecelakaan ya yes. celaka binasa ya karena apa memotong ayat baca ya, ayat selanjutnya bawalil misalil musallin alalinahum an salatihim jangan dipotong makanya ayat tadi jangan dipotong wa huwa ma'akum aina karena apa kalau demikian kelihatannya secara sepintas yang bersama kita itu zatnya naudzubillahi min dalik ya. apakah zat Allah bersama kita ketika di tempat kotor naudzubillahi min dalik Ya Allah di atas Al-Ars Allah Fisama Ini Akhidah al Wal-Jamah Maka sekali lagi Redaksi Nas-Nas Tentang Sifat Allah Ini wajib juga dipahami Sesuai dengan dohirnya Dan itu Dipahami juga Lewat redaksi ya, Al-Galam Apalagi Tadi Firman Allah Wahuwa ma'akum aina makuntum ma Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas Ya Sahabat Rasul Yang ...paham tafsir Al-Quran... ...mendapatkan doanya Rasul... ...Allahumma faqifidin wa'alimu ta'wil... ...Abdulillah ibn Abbas mentafsirkan... Eh, ...tadi nanti juga dalam tafsir Nukiasir dan yang lainnya... ...bila mengatakan... ...Alimun bikum a'inama kuntum... ...arti a'inama... ...wa huwa makum a'inama kuntum... ...di Allah bersama kalian di masyarakat berada... ...kata Abdul bin Abbas... ...Allah alimun atau alimun bikum... ...Allah mengetahui kalian... ...di mana saja kalian apa berada jelas redaksinya mendukung tafsirnya ahli sunnah yang bersama kita adalah ilmunya Allah bukan zatnya Allah ya apalagi didukung dengan apa tafsirnya seorang sahabat Rasulullah anhu yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kaidah yang berikutnya Al ijma' hujjatun fi babil asma' was sifat ya ijma' ya kaum muslimin itu hujjah dalam Tauhid, Asma, Wasifat. Di antaranya, ya, ijma'nya para sahabat Rasul Sallam, semua sahabat telah sepakat mengatakan Allah fitsma, Allah di atas Al Arsh. Ya. Demikian pula, ya, Imam Al Auzai rahimahullah pernah mengatakan, kunna watabiun, Mutawafirun anna qul anna allaha fawqa ada seorang ulama tabi'ut tabi'in tabi yang bernama al-imam al-auza'i mengatakan kami yaitu para tabi'ut tabi'in dan juga para tabi'in sepakat mengatakan Allah ada di atas arsy di langitnya atau di atas langitnya ini adalah apa ijma' para sahabat para tabi'in para tabi'ut tabi'in Maka itu adalah hujjah eh, yang menyelisih ijma' tersebut tentunya di atas apa? kesesatan. Yang menolak Allah ada dia searas ini telah menyelisih ijema-nya para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Dan juga berkaitan dengan masalah-masalah sifat yang lainnya. Semuanya sepakat. Eh, kalau ada kesepakatan ulama eh atau para sahabat, dan Rasulullah mengatakan la tashami ummati ila dalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan di ya, antaranya kesepakatan para ashabul adil hujah. Eh maka haram untuk menyelisihi mereka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyanal huda wa yattabi' ghaira mu'minin nu'alim ma tawalla wa nushhijana wasa'an masira." Barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas kebenaran padanya dan yang mengikuti selain jalannya orang yang beriman, kami palingkan ke mana dia berpaling. Dan kami masukkan dalam neraka jahannam dan jahannam sejajar jelet tempat kembali. Kaidah berikutnya, al-fitrah salima muafikatun lima jahad bisyariah. min isbati asma illa wasifatihi. Bahasanya fitrah yang ya masih sehat masih normal itu pasti ya sesuai pasti mendukung apa yang dibawa dikabarkan oleh. Al-Quran dan Sunnah Dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh, Contoh eh, Fitrah tadi Tentang Allah ada di atas ars eh, Ini adalah apa? Dalil Yang eh, mendukungnya Dalil Al-Quran jelas eh, Kita sampaikan dalilnya InsyaAllah pada bab berikutnya itu Disebutkan oleh beliau al Abu Qadr Ismail ini tentang masalah istiwa Allah, ketinggian Allah. Nanti akan kita bawakan ucapan-ucapan ulama tentang dalil-dalilnya, insyaallah. Ah, dalil tentang ketinggian Allah itu dalil Al-Qur'an, hadis, ucapan sahabat, tabi'in dan sebagainya, kemudian juga dalil akal, ya. Karena apa? Secara akal, ya. Nama sebagaimana kata Al-Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa mengatakan wallahu yu'dhi'a min a'la la min asfal. Allah itu ada di atas. Ya, kita berdoa kepada Allah. Allah ada di atas, eh, bukan di bawah. Itu kata Imam Abu Hanifa. Li anal aswal karena sifat bawah. Secara logika tidak sesuai dengan rububiyah dan uliyah Allah سبحانه و تعالى. Ini sekali lagi, secara logika demikian. Demikian pula ketinggian Allah didukung oleh dalil fitrah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan kisah. Seorang yang bernama Al-Hamazani Yang bertanya kepada Imamnya kelompok Alil Kalam Kelompoknya Ash'ariah Yang bernama Abul Ma'ali Al-Juaini Al-Imam Al-Hamazani Yang mengatakan Wahai Imam ya, Engkau mengatakan Allah ada di mana-mana ya. Namun Kita kalau berdoa Hati ini selalu apa? Menengah ke atas ya. Ini kalau apa? Fitur yang salimah demikian ya. Bagaimana kita menolak Perasaan Allah ada di atas Ketika kita berdoa ya. Maka Imam Abu Malik Al-Juwa ini ya, Tidak bisa menjawab sampai beliau menangis Terakhir dia mengatakan Hayyarani Hamadhani Hayyarani Hamadhani eh, Al-Hamadhani tadi Itu membuat aku bingung, kenapa? Ini tidak bisa dibantah indalifithrah. Fitrah fitrah manusia. Eh ya. semua insyaallah bisa merasakan ketika dia apalagi jelas menyengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Allah, pasti hati apa? Mengarah ke atas langit. Sama-sama ketika kita sujud, wajah kita menempel di lantai, di tanah, ya. Namun ketika kita mengatakan subhanarabbil a'la, hati kita pasti apa? Mengarah ke atas langit. Memang inilah dalil apa? fitrah tidak bisa ditusahkan eh, tidak bisa apa diingkari mungkin lisan bisa mengingkari namun hati enggak bisa mengingkari sebagaimana kisah tadi abul Ma'ali Al-Juwayni yang dia tidak bisa menjawab ya eh, pertanyaan Al-Hamadzani karena itu adalah fitrah manusia yang masih normal bahwasanya orang yang fitrahnya masih normal masih sehat pasti dia menyatakan Allah di atas langit qul mauludid yuladu alal -al, al fitrah Kemudian kaidah berikutnya, "Kullu ma nitasaffa min sifati kamalin la nakṣa fal khaliq awla Kaidah berikutnya yang berapa kaidahnya? 8 ya. Setiap ya, sifat yang dimiliki oleh makhluk, ya, Dan itu sifat yang sempurna tidak ada kekurangan di dalamnya Maka Allah lebih utama Tersifati dengannya Saya ulangi lagi kaidah berikutnya Setiap sifat yang ada pada Makhluk ya, Yang itu adalah sifat Kesempurnaan Dan tidak ada kekurangan di dalamnya Maka Allah lebih utama Untuk ya, Memiliki sifat tersebut Karena Allah mengatakan Walillahil mathul a'lah dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi daripada apa makhluk-makhluknya. Ini bukan apa? Bukan menyerupakan Allah dengan makhluk tidak. Ya, tentunya beda antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamisya'in wa huwa sami'ul basir. Akan tapi di sini wajib kita yakini. Kalau ada sifat yang sempurna bagi makhluk. Ya, dan itu sifat yang tidak kekurangan di dalamnya. Allah lebih utama daripada makhluk. Terserahkan apa? Allah sang khalik. Ya, contoh misalnya. Ya, kata Pak Ulama Arsnya Allah ya, Atau Malaikat Allah Itu adalah makhluk yang paling ya, Kuat, luar biasa, yang paling perkasa Allah lebih perkasa daripada apa? Mereka itu arti apa? Firman Allah Walillahilmasalul masalul al ala Di antara sifat yang sempurna pada makhluk Adalah sifatul ilmi Sifat apa? Ilmu Maka Allah lebih utama Memiliki ilmu apa? Tersebut Dan antara ilmunya Allah Berbeza dengan ilmunya makhluk makhluk ilmunya didahului oleh kejahilan dan diiringi oleh apa? Eh kelupaan itu apa? Sifat apa ilmunya? Makhluk dulunya tidak tahu belajar kemudian apa? Tahu eh dulunya jahil kemudian tahu kemudian lupa ya ini apa? Ada pula yang apa? Eh jahil kemudian lupa kalau dia jahil ini lebih parah lagi. Ya. Ilmunya Allah <tuk> la yadhilur rabbi wa la tidak pernah ya, jahil wa dan tidak pernah apa? lupa. Ilmunya Allah azaliun kekal abadi. dari dulu sampai ya tidak terbatas ya. La yadhilur rabbi wa Ini adalah wa qul may yunazzha 'anul makhluq min sifatin naqsin la kamala fiha fal khaliq awla bitanazzu 'anha. Dan setiap sifat yang buruk Ya, yang dimiliki oleh makhluk yang tidak kesempurnaan di dalamnya, maka Allah lebih utama untuk dijauhkan daripada sifat tersebut. Ya, seperti sifat al-jahal, ya, sifat kejahilan itu sifat yang buruk bagi makhluk, maka Allah lebih utama di, ya, apa namanya, disucikan dari sifat-sifat tersebut. Sifat dolim itu sifat yang buruk bagi makhluk. Maka Allah lebih utama Untuk dijauhkan dari sifat buruk tersebut Namun ini semuanya Harus dikaitkan dengan kaidah yang pertama dan yang kedua Ini semuanya harus Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan eh, dengan logika semata Namun ini dalil akal Yang mendukung dalil Al-Quran dan Sunnah Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ini yang mungkin bisa kita sampaikan InsyaAllah eh, Masih banyak lagi kaidah-kaidah berikutnya insyaallah akan kita tuntaskan meskipun secara global. Wallahu aalam, aqul qouli wa akhiru da'wana, alhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ye, dukung YouTube di Grand Brand jadi fitur. Wewewe that you fit start that